Eusko Alamoneta fase berri batean sartzen da, Euskoekin pagatzeko karta, do txartela eskuratzen halko duzuela ister. Eusko karta izan da eman joote, bieteak beti izanen dira, baina kide bako txak Eusko Alamonetak kudatuko duen kontu batukaren du, hor numerikoak egin alizateko, Eusko Alamonetarekin partaitetzan diren komerzioetan. Bai, Eusko numerikoa eta Eusko karta bi hilabeteren buruan e, erabilgari izanen dira, eta horai... E, Kampanya bat abiatzen dugu jendeari hori jakin eta proiektua e, e, marktsuaren emeretzean e, abiatzeko diadanik e, e, ibiliko diren kondu batzuekin eta, eta idekiak, e, bai, diadanik ibiliko den sistema batekin. Hemendik kanpaina Kampainabu gara arte, nahi baita bi nahi dugu helburua da bost egun pertsonek e, eusko kondua idekitzea eta Eusko kondu horretan hilabete guziz dirua emaiteko ere sistema plantan ezartzea. Ba, xinpleki, heien bankuko kondutik e, diru hartzea automatiko bat e, martxan ezagiz eta gukile... Eurotan hartuko den dira, euskoetan dugu eien konduan. Hortza iretik haintzina asiko gira saltegietan e, karta irakuriko duen makina hori instalatzen. E, Marktsuaren emerezia haintzina, kondua idekia duten guziek, karta ere dute etxerat, eta eien kodeak ere konduan sartzeko gure webgunearen bidez. Eta gaur egun Euskal monetaren balorazio positiboa egiten du, Zerbaz Kristi Euskal monetaren karteko kideak. Iru mila kide ditugu, seion eta irurogoi enpresa eta elkarte, eta gaur egun e, bosteun eta berrogoi mila eusko zirkulazioan dira. Euskoa e, e, ba, ongibiltzen da, franziako e, lehen moneta da eta europako irugarena, eta jakinez ez, e, eurropako bi moneta azkarrenak jadanik numerikoarena plantan ezagitutena, beraz, E, gure ustez e, ikusten dugu nola garratu dena jentzat e, numerikoa gehitu dutelarik eta zinez e, uste dugu numerikoa ere hemen importanta izanen dela proiektuaren azkartzeko. Gaurtik aintzina bi hilabeteko grofundin kampaina bat abiatzen du Euskal Monetak, horreita amar mila euro biltzeko, hasmoarekin azken gastuak kubritzeko. Bai, marxoaren emeretzean lehan eusko eguna antolatzen dugu bayonan, elkartean etxean, eta aurten... E, Eusko eskonomiaikoren abiatze ofiziala ordaindu spotokologu eta eta kanpainaren e, bukaera jakinez e, e, hala e, kondu horien helburua badela e, dirustatze kanpaina bat abiatzen dugu ere eta hori dena bi labete zira honen du eta bai martxoaren 19 El da pesta errikoi bat egitea eta eta zinez abiatze hori ospatzea. Hautu karabana bat ere ibiliko da Amarigunez iparraldean euskoala monetararen beji emateko. Martxoaren ezpesta hori baino leanean Amarigunez karabana bat ibiliko da iparralde osoana. Martxoaren 9 hasiko gira aldudetik kanaldude zuzenean emankizun batekin eta gero egunero merkatuetan presente izanengira E, errietan e, gedituko gira proiektuaren aurkezteko, jendeak e, konduak idikitzeko gizanen. Eta e, animazio batzu eskainiko ditugu ere eta eta jendea saharrazteko saltsa hochtan. <laughs> ez burua, ez da banku bat bilakatzea, ez burua da e, eskoa den tresna hori e, garatzea eta lujaldearen zatea e, zaitea, baina ez dugu Bai, e, karta bat bada kondu bat, beraz jendeak e, ba, banku batekin eskala bat lotzen du, baina ez gira banku bat, elkarte bat gira eta e, uste dut, helburuak ez ditugura berdinak eta zinez, tres, tresna bat da nabada joikoa lokaldeen zerbitzuko. E,